И третата лекция Йога въсища. Загатвал съм ви за него, сега ще говорим за него. Първо. Изумително същество. Начелник. Древен учител. Мадрец. Разрушител на гнева и желанията. Същество на Великата изначална духовност. Практически мистик. Древен, безсмъртен. Същество на вечната мъдрост и премъдрост. Един от великите синове на Брахман. Роден от разума на Брахман. Тук няма да се впусвам в подробности. Стар мой приятел, имахме докосвани в този живот но това е друга дълга тема ще я изключа. Ще ви говоря само за него, защото е нещо изключително. Учителят Васища е бил жрец в Слънчевата династия, още от първата раса на боговете. Почита се като велик дух, потопен още в древността, в непрекъснато блаженство. Както ви казах и преди, това е природение последствие брат Михаил. В древността го наричали Кулапати, изначален учител. Само ще ви кажа, че и сега има тайни книги, които в Индия и в Тибет се крият. Те се отнасят до най-висшите тайни забранени степени на йога. Изключителен древен учител. Познава много предания, част от едно предание, после ще ви кажа. Васишта е богат с истината, с истинско знание. Книгите му са свещенни писания, автор на древноиндийски свещенни текстове. Среща се в ведите, в опанишадите, в пораните и въобще в древни писания. Казва, аз получавам мъдростта си от брахман. Има много сродна мъдростта с Яджнавалкия. Аз получавам мъдростта си от Брахман. Той е от тези древни мъдреци, които в миналото са се отказали да отидат в рая, когато им е било предложено пълен отказ от рая. Тоест, те са избрали само Бог. Били са призовани да отидат в рая. Те се отказват категорично. Те останали в Брахма, в Абсолютът. И забележете, този Велик Учител казва за Учителя, той е Учителят на Учителите. Тук само за малко ще ви спомена. Учителят не е син Божий. Старците не са синове Божии, даже не са велики Учители. Те са надраснали това. Синовете Божии са кандидати за старци, но там е много трудно да бъдат приети. Изключително рядко. Дори при пълно служени на Бога, и то при служени до смърт, тъй като правилата за старци са съвсем други. Няма нищо общо с голгота. Ако си верен до гроб, не си достоен да стани старец. Някой път ще ви обясня разликата и какви са правилата. Само ще ви кажа едно от правилата е. Ако можеш да издържиш повече от 3 милиарда години в уединение. Но има други по-дълбоки правила, но това е друга тема. Така, Васища. Васища казва, докато не виждаш Бога във всичко, тогава умът възприема чисто и нечисто. И двете са погрешни. Забележете. Тогава умът възприема двойствено. Той не вижда единно. И почва да мисли, че ели кое си чисто, или кое си нечисто. И не знае как действа Брахман. Ум, който стане напълно очистен, става духовен учител. Значи един ум, който стане напълно очистен, става духовен учител. Който осъзнае себе си. Вярата му към този свят се прекратява. Истинското знание е лодка за преминаване в другия свят, за преминаване в брахма. Убеждението възниква при старателното изучаване на тайната на живота. Без това не възниква истинско знание. Даже след милиони години. Пак ще повторя. Убеждението, възниква при старателно изучаване на тайната на живота. Без това не възниква истинско знание даже през милиони години. Тези, които са станали непокорни, са били безсмъртните. Разбира се, една част от тях. Бог е убил безсмъртните с смъртта, Казва Васища, Бог е убил безсмъртните богове със смърта, за да научат специалният си път към Него. Той е много специфичен път за всяко същество, което трябва да извърви към Него. Няма по-голяма сила от правилните действия в настоящето че няма по-голяма сила от правилните действия в настоящето. Съдбата може да се победи с усилия в настоящето. Личните усилия са друго название на тайната Божия воля и сила. Личните усилия говорим за тези непрекъснати, малки, постоянни, искрени, Друго название на тайната Божия сила и воля. Съдбата не е резултат на Бога. Съдбата е резултат на собствени минали действия. Със своите собствени усилия стани внимателен. Значи със своите собствени усилия казва Васища. Стани внимателен. Който е познал истината, религията вече не му е нужна. Значи, който е познал истината, религията вече не му е нужна. Невежеството на човекът е по-вредно от всичките му болести взети заедно. Значи, невежеството на човека е по-вредно от всичките му болести взети заедно. Този, който има власт над себе си, не се подхвърля на чужди влияния. Значи, този, който е овладял себе си, който има власт над себе си, не се подхвърля на чужди влияния. Създателят е създал сам себе си и за това всеки трябва да създаде себе си. Прекрасна мъдрост. Създателят е създал сам себе си. И затова всеки трябва да създаде, всеки трябва да пресътвори себе си. Който има духовна природа, не се заблуждава. Създателят е чита. Тази дума означава абсолютно чисто съзнание. Това чисто съзнание се явява негово тяло. Това е тялото на Брахман, външното му тяло. Когато съзнанието е облечено в духовно тяло, то се нарича разум. Разумът е създаващият материята, материалното. Той е това, което възприема външните неща, обекти и всякакви подобни. Но те съществуват само като названия. В реалността не съществуват обекти. Не съществуват нито обекти, нито възприемащо съзнание. Съществува само чита. Всеобщото, абсолютно чистото Съзнание. Който е разбрал изцяло тайната на съзнанието, прекъсва всички беди и заблуждения. Той става свободен. Бог съществува, но не възприема Вселената. Значи, той съществува и в нея но не я възприема. Истината му е абсолютно чиста, абсолютно неродена. Той влиза в нея, но не я възприема. Той работи чрез нея, но не я възприема. Той я превъзхожда. Той е само наблюдател. Бог не е далече, то е съзнание. Което е навсякъде. То е чисто съзнание. Скритата вселена. Това е всъщност чистото съзнание. Значи скритата вселена, за която учителя говори, божествената вселена. Това е всъщност чистото съзнание. Който не знае това, не знае нищо. Бог може да бъде осъзнат само когато е твърдо разбрано, че Вселената е нереална, както е нереална синевата на небето. Вселената е нереална, както е нереална синевата на небето. Само когато Едно същество осъзнае, се осъзнае. Значи, само когато едно същество се осъзнае като съвършенно несъществуващо, тогава може да бъде осъзнат Бог. Пак ще повторя. Само когато едно същество се осъзнае като съвършенно несъществуващо, само тогава може да бъде осъзнат Бог.